І покликала з собою Пенелопу до Національного парку Кутенів Джуліет була тільки за Пенелопа провчилася в Тарансхаусі лише рік Її прийняли за пільговими умовами, оскільки там колись викладала її мати І Джуліет пораділа, що донька встигла знайти собі хорошу подругу та прийнята до її родини Зраділа вона й тому, що буде поїздка до Кемпінгу Звичне для багатьох дітей проведення часу, якого Джуліт у дитинстві і не знала. Щоправда, вона рано зарилася в книжки і цього і не прагнула, але із задоволенням зазначила, що Пенелопа росте більш нормальною дівчинкою, ніж колись вона була сама. Ерік поставився до її витівки із підозрою. Він вважав, що Пенелопа ще до цього не доросла. Йому не подобалось, що вона їде з людьми, про яких майже нічого не знає. До того ж, вона й так навчалась в інтернаті. Вдома бувала рідко. То навіщо ще більше урізати сімейне спілкування? У Джуліет була і інша причина. Їй просто хотілося відправити кудись пенелопу на перший час літніх канікул. Оскільки їм з Еріком потрібно було з'ясувати стосунки – досягти ясності, якої поки що не було. І Джуліет не збиралася тільки заради даньки робити гарну міну при поганій грі. Ерік, зі свого боку, хотів би згладити всі складнощі, сховатися якнайдалі. На його погляд, рівне обходження могло загладити будь-який конфлікт, а видимість любові дозволяла виграти час, допоки, дивишся, не відродиться саме кохання». І якщо в них поки що лише видимість не біда. Ерік і цим задовільнявся. Виразно задовільнявся, сердито казала собі Джуліет. Йому якраз було зручно, щоб Пенелопа була вдома. Щоб у них був привід поводитись пристойно. Щоб у Джуліет був привід пристойно поводитись. Адже ж це вона, на його думку, піднімала бучу. Джуліет все виклала йому відкрито створивши таким самим нове дзеркало взаємних образ і згинувачень, тому що Ерік сильно сумував за дочкою. Їхній конфлікт почався з банальної і старої як світ причини. Навесні через якусь безглузду випадковість. Або, мабуть, за наївністю, а то й за злим наміром їхньої давньої сусідки Айло, яка зберегла прихильність до покійної дружини Еріка. І недолюблювала Джуліет. Джуліет дізналася, що Ерік переспав із Крістою. Кріста давно стала її близькою подругою, але ще й раніше вона була дівчиною Еріка, його коханкою. Хоча так уже ніхто й не говорив. Він покинув її після того, як попросив Джуліет з ним з'їхатись. Щодо Крісти вона була в курсі, але які могли бути заперечення – якщо той роман почався, коли Джуліет з Еріком ще не були разом. Вона і не заперечувала. Те, проти чого вона повстала, те, що, за словами Джуліет, поранило її в саме серце, сталося пізніше. Але Ерік все одно повторював – сто років тому. Коли Пенелопі виповнився рік, Джуліет повезла її в Онтаріо. Зібравшись до батьків. «Провідати, вона завжди на це вперала свою вмираючу матір. Допоки вона сумувала вдалині і любила Еріка всіма фібрами душі, зараз вона вже й сама в це вірила. Він просто повернувся до старих звичок. Спочатку він визнав один минулий гріх. Він був п'яний. Але коли вона купнула глибше і трохи напоїла його, Ерік сказав, що можливо були і інші випадки. «Можливо?» «Навіть не згадати? Стільки, що й не перерахувати?» – він згадав. Після цього Кріста зайшла до Джуліет і спробувала переконати, що у них з Еріком не було нічого серйозного. Про це й сам говорив постійно і Ерік. Джуліет звеліла їй забиратись і забути дорогу до їхнього будинку. Кріста визнала, що настав час з'їздити до її брата до Каліфорнії. Насправді Джуліт розлютилась на крісту скоріше для порядку. Вона розуміла, якщо чоловік кілька разів перекинувся зі старою кралею. Вкрай невдалий епітет. Незграбна спроба Еріка применшити серйозність проблеми. Це набагато необразливіше, ніж палки-обійми з якоюсь новою пасією. До того ж, агресія на Еріка виявилась такою палкою і нестримною, що сил звинувачувати когось іншого майже не залишилося. Джуліат заявила, що він її не любить, ніколи не любив, знущався з неї у неї за спиною на пару із крістою, що виставляє її посміховиськом перед усіма, наприклад, перед Айло, яка зненавиділа її із першого дня, що він її не цінує, розтоптує або розтоптав. Її кохання постійно бреже. Близькість для нього нічого не означає, принаймні не стільки, скільки означає або означала для неї. Йому все одно і з ким. Тільки останнє звинувачення мало трохи правдивий характер. І коли Джуліт проходила до тями, вона це розуміла. І все ж одна крихта правди зруйнувала її світ. Безглуздість. Але так уже вийшло. І Ерік за все бажання з'ясував причину. Він не дивувався її протестам, скандалам, навіть істерикам. Хоча, наприклад, ось Кріста ніколи б собі такого і не дозволила. Але чому це їй так убило? Чому вона вважала, що життя зруйнувалось через якусь нісенітницю, що трапилась 12 років тому? Він зрозуміти не міг Часом йому здавалось, що вона вдає Хоче щось вигадати Але іноді його переповнювало непідробне каяття За завдані їй муки Це каяття збуджувало їх обох І в ліжку все виходило чудово Щоразу він сподівався на краще Думав, що всі неприємності позаду І щоразу помилявся Кулішко Джуліт із гумором розповідала йому про Піпса – місіс Піпс, які спалахували пристрастю у подібних обставинах. Майже повністю закинувши класичну філософію, вона читала все поспіль. І тепер їй здавалося, що в всіх книгах йдеться про подружню зраду. Примітка. Піпс. Англійський чиновник морського відомства – автор щоденника про повсякденне життя лондонців періоду реставрації стюардів. Дуже часто і дуже пристрасно промовляв Піпс, хоча відразу додав, що дружина частенько подумувала убити його увісні. Джуліат сміялась, але через півгодини, коли Ерік прийшов попрощатись і піти перевірити сіті для лову креветок, вона зробила кам'яне обличчя і відповіла на його поцілунок буквально через силу. Ніби зараз у бухті просто неба в дощ, на нього чекала інша жінка. Дощ це виявилось найстрашніше. Коли Ерік вийшов у море, на воді була лише невелика брижа. Але пізніше, в середині дня, з'являвся справжній шторм. Шторм вирував майже до темряви. Яка в останній тиждень червня наступала не раніше 11-ї вечора. За цей час зникла яхта на Кембл рівер із сім'єю із трьох дорослих та двох дітей на борту. А ще два рибальські баркаси. На одному було двоє чоловіків, а на іншому – один – Ерік. Наступний ранок видався тихим і сонячним. Гори, вода, берег – все лиснуло і сяло. Залишалося, звичайно, надіятись, що ці люди не зникли – що вони знайшли притулок і ночівлю в якийсь із числений бухточок. Така можливість більше стосувалася рибалок, ніж до яхсменів. Ці були не уродженцями місцевих місць, а відпочиваючими із Сієтлу. Вранці на пошуки вирушили човни, які обстежили берег, острови та воду. Першими виловили потонулих дітей у рятувальних жилетах, а до кінця дня виявили тіла їхніх батьків. Діда знайшли лише за добу. Двоє рибалок так і згинули, хоча уламки їхнього баркасу прибило до берегів бухти Ереф'юдж. Труп Еріка викинуло на берег за дві доби. Джуліет подивитися на нього не дали. Пояснили, що вже на суші над ним було скоєно безчинство. Малося на увазі якимось віром. Напевно, з цієї причини тому, що тіло заборонили комусь показувати – і похоронне бюро залишилося без діла. Серед друзів Еріка та приятелів рибалок виникла ідея спалити останки на пляжі. Джуліет не сперечалась. Тільки треба було виписати свідоцтво про смерть. З цим звернулись до лікаря, який раз на тиждень приїжджав до Уелд-Бей. І той зі свого кабінету у Пол Рівер дав Айло, яка була його помічницею та дипломованою медсестрою. Повноваження це зробити На березі зібрали багато плавця Багато просоленої морем кори Яка чудово горить Підготовка зайняла кілька годин Звістка поширилась І розуму не збагнено Жінки відразу почали приносити їжу Хоча ніхто їх не просив Давати розпорядження взяла на себе Айло Скандинавська кров Горда постава і біле волосся Робили її природною претенденткою на роль морської вдови. По колодах стрибали дітлахи. Їх відганяли від зростаючої купи дров. Від напрочу жалюгідних, загорнутих в саван остатків Еріка. Жінки із церкви принесли велику посудину кави, банки пива і пляшки різноманітних напоїв. Постало питання, а хто ж скаже промову, хто запалить вогонь? І спочатку запитали Джуліетт. Можливо, і вона. І Джуліет засмикалась, зайнята роздачею чашок кави. Сказала, що це звернення не за адресою. Вона, як вдова, має кинутись у багаття. За цими словами вона навіть засміялась. І дехто позадкував, злякавшись, що в неї почалася істерика. Рибалка, який найчастіше виходив з Еріком у море, погодився піднести смолоскип, але сказав, що промови виголошувати не буде. В результаті цю місію взяв на себе чоловік Айло. Низькорослий чоловік, покалічений давньою пожежею на судні. Буркотливий, соціаліст і атеїст. Він назвав Еріка соратником. Розпинався він напрочуд довго. Потім це списали на його глобальне існування під п'ятою у Айло. Під час його прощальної промови натовп, як могло здатись – Почав виявляти певне нетерпіння. Дехто нарікав, що обряд позбавлений належної величності, урочистості та зворушливості. Але варто було тільки запалити багаття, як це відчуття пішло, і навіть дітлахи притихли. А потім хтось із чоловіків крикнув «Дітей заберіть!». Це сталося в той мить, коли язик полум'я дістався тіла, пробудивши запізніле розуміння що жир, серце, нирки, печінка, пригоріння здатні виробляти вибуховий або шиплячий звук, неприємний слуху. Майже всіх дітлахів і навіть тих, хто упирався, матері потягли геть. Так і вийшло, що заключний акт похоронної церемонії став майже виключно чоловічим. У чомусь кричущий і, можливо, навіть протиправний. Джуліет стояла із широко розплющеними очима розгойдуючись і підставивши обличчя жару. Її ніби забрало кудись далеко. Вона згадала, як хтось у трелоні. Це англійський письменник мемуаріст Витяг з вогню серце Шелі. Серцю в усі віки відводилась така важлива роль. Дивно усвідомлюючи, що навіть у ті часи, не так вже й давно, звичайний внутрішній орган бачився таким безцінним. Вважався осередком сміливості та любові. Але це ж просто тіло, що горить. Ніяк не пов'язане з Еріком. Пенелопа не знала, що сталося. У ванкуверській газеті з'явилася невеличка замітка. Не про церемонію на пляжі, зрозуміло ж, а про потонулих. Але ні газети, ні радіоповідомлення не проникли всередину парку Кутенів. Після повернення до Ванкувера вона зателефонувала додому від своєї подруги Хезер. Слухавку взяла Кріста. На церемонію вона запізнилась, але тепер була поряд із Джуліет і в міру можливостей її підтримувала. Кріста сказала, що Джуліет немає вдома. Це була брехня. І попросила передати слухавку матері Хезер. Пояснила ситуацію, пообіцяла, що привезе Джуліет у Ванкувер. Вона виїде негайно, щоб та сама розповіла про все Пенелопі. Кріста висадила Джуліат біля будинку, де гостювала Пенелопа, і Джуліат увійшла туди сама. Мати Хезер підвела її на терасу, де чекала на Пенелопу. Дочка сприйняла звістку із виразом переляку. А потім, коли Джуліет досить незручно, більше за обов'язком, уклала її в обійми, Переляк змінився чимось на кшталт збентеження. Мабуть, у будинку Хезер на біло-зеленій терасі, коли долинали крики братів Хезер, які грали у баскетбол, важко було усвідомити таку важку звістку. Про спалення розмова не заходила. У такому будинку, у такому районі, цю церемонію точно визнали б дикістю і безгуздям. До того ж, Джуліет, опинившись там, Поводилась на диво-жваво прямо стійкий олов'яний солдатик. Обережно постукавши у двері, мати Хезер подала холодний чай. Пенелопа залпом усушила склянку і пішла до Хезер, що тянялася коридором. Тоді мати Хезер заговорила з Джуліт. Вона вибачилась, що втручається у такі проблеми, але часу залишилася омаль. Вони з батьком Хезер через кілька днів на місяць їдуть до родичів в інший кінець країни і планували взяти з собою Хезер, а хлопчики віддати до літнього табору. Зараз же Хезер передумала їхати і благала залишити її вдома із Пенелопою. Але дівчаток 14 і 13 років не можна залишати самих. Ось вона і подумала, що може Джуліет Захоче відпочити, оговтатись від пережитого, від втрати, від трагедії. Раптом Джулія опинилася у зовсім іншому світі. У великому, бездоганному, розкішному, природно обставленому будинку, де всі так звані блага для неї були розкішю і були під рукою. Догоподібна вулиця була забудована такими ж будинками – живоплотом, та ефектними клумбами. Навіть погода на той час стояла бездогана, тепла, ясна і з легким вітерцем. Хезер і Пенелопа купались, гралися в бадмінтон на задньому дворі, ходили в кіно, пекли печиво, об'їдались, сідали на дієту, старано засмагали, врубали на весь будинок пісні, слова яких здавалися Джуліт солодкішими і набридливішими. Запрошували в гості подруг. Не злились, не бешкетували, не змовлялись і не дражнили сусідів. Джуліт випадково почула, як Пенелопа сказала одній із дівчаток, що прийшли у гості. Ну, я його майже не знала, якщо чесно. Це про свого батька? Так дивно. На відміну від Джуліт, Пенелопа не боялася виходити з ним у море, навіть у негоду. Навпаки, умовляла і часто домагалася свого. Коли вона йшла з Еріком, одягала рятувальний жилет і тягла те спорядження, яке могла забрати, а на обличчі у неї відбувався найсерйозніший настрій. Вона вміла ставити сіті, спритно, швидко і нещадно обезголовлювала і пакувала улов. Був період років з 8 до 11, коли вона говорила, що хоче стати рибалкою, а Ерік відповідав – що дівчаткам зараз всі шляхи відкриті. Джуліет не виключала для глядоньки такої можливості, оскільки Пенелопа росла тямущою, але не книжницею, відрізнялася хоробрістю та фізичною силою. Але Ерік, коли Пенелопа не чула, висловлював надію, що вона передумає, бо такого життя нікому не забажає. Він завжди так відгукувався про труднощі та міливості свого промислу. Але саме цим, на думку Джуліет, і пишався. Але тепер його викреслили із пам'яті. Пенелопа, яка нещодавно пофарбувала фіолетовим нігті на ногах і хизувалася тимчасовим татуюванням Наталії. Його, який заповнював собою її життя, викреслила його із пам'яті. Але Джуліет усвідомлювала, що вона й сама не краща. Звісно, Її поглинули пошуки роботи та житла. Вона вже виставила на торги будинок у Велбеї. У неї і в думках не було там залишатись. Вантажівку Еріка хтось купив. Інструменти сіті, що залишилися, вона роздала. Собаку забрав дорослий син Еріка. Джуліет подала заяви до довідково-бібліотечного відділу бібліотеки якогось коледжу та публічної бібліотеки. Внутрішній голос підказував, в ту чи іншу її точно візьмуть. Квартиру вона хотіла зняти в Кіцілано або Нденбарі, або Пойнт Грей. Чистота, порядок та зручність міського життя не переставали її дивувати. Отак живуть люди у тих місцях, де батько сімейства не змушений іти на зустріч усім стихіям, а завершує свої справи вдома. У тих місцях, де погода може зіпсувати тобі настрій, але ніяк не життя. А такі сумні матерії, як зміна звичок і можливості промислу креветок і лососів, або викликало суто цікавий інтерес, або взагалі залишалися без уваги. У порівнянні із цим життям, життя, яке вона ще недавно вела у Велбеї, виглядало невпорядкованим, метушним і стомлюючим. І сама вона очистилась від прикрощів останніх місяців, стала жвавою, діловитою і навіть погарнішала. Бачив би її Ерік. Вона постійно думала про нього у цьому напрямку. Не те, щоб вона собі не усвідомлювала, що Ерік мертвий. Але часу пройшло дуже мало. Просто вона постійно зверталася до нього у своїх роздумах, ніби він залишився єдиним, кому й байдуже її існування. Єдиним, у чиїх очах вона сподівалася сяяти, і повіряла йому свої докази і відкриття. Це увійшло в звичку і робилося настільки машинально, що його смерть на перший погляд не становила перешкод. Тим більше, що останній їхній конфлікт так і не вирішився. Вона все ще закликала Еріка до відповіді, звинувачуючи у зраді. І якщо дозволяла собі трішки розпушувати пір'я – то цим суперечила своїм же принципам. Шторм, викинуте тіло, спалення на пляжі – все це вийшло дійством, яке вона змушена була подивитись і прийняти на віру. хоча воно не мало жодного відношення ні до Еріка, ні до неї самої. Вона отримала місце в довідково бібліотечному відділі, знайшла двохкімнатну квартиру, яка їй була якраз по кишені. А Пенелопа повернулася – у Торренсхаус, але вже на правах учениці, що приходить. Вона звернула всі справи у Велбеї. тамтешній період їхнього життя закінчився. Навіть Кріста зібралася звідси виїхати, щоб поселитися у Ванкувері. А ще до цього у лютому Джулія після роботи стояла на автобусній зупинці у студентському містечку. Весь день лив дощ. Але зараз на заході утворилася смужка чистого неба, яка багряніла у тому місці, де сонце закотилося у воду протоки Джорджія. Ця ознака продовження дня, що обіцяла зміну пори року, справила на Джуліт несподіваний і нищівний вплив. Вона зрозуміла, що Ерік помер. Ніби весь час, доки вона жила у Ванкувері, він десь її читував, дивився, чи не надумала вона повернутися до нього. Начебто притримувала для неї місце. Після переїзду її існування так чи інакше замикалось на Еріку. І вона ще не до кінця усвідомлювала, що його більше немає. Зовсім. Пам'ять про нього пішла із буденності та повсякденності цього світу. Ось що означає скорбота. Це таке відчуття, ніби в тебе залили відро бетону, яке швидко застигає. Рухатись важко. Увійти в автобус, вийти з автобуса, пройти пів квартала додому. Як її сюди занесло? Все одно, що видертись на скелю. А тепер ще треба приховати це від Пенелопи. За вечерю її трясло, але вона ще міцніше стискала ніж та виделку. Пенелопа обійшла стіл і розтисла її пальці. Вона запитала. Це через тата, так? Пізніше Джуліат розповіла двом-трьом людям, зокрема Крісті, що в цих словах відчула досі невідоме тепло, і прощення всіх гріхів. Холодними долонями Пенелопа почала розтирати руки Джульєт до самих плечей. На другий день вона зателефонувала до бібліотеки, сказала, що мама захворіла. І кілька днів виходжувала її, пропускаючи уроки, поки Джульєт не зміцніла. Ну, або принаймні, доки не минуло найгірше. За ці кілька днів Джульєт розповіла Пенелопі все. Кріста, скандал, Спала.